Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd Amma dalili za kuthibitisha kuwa mtoto wa zina hanasibishi kwa baba yake baba yake ambaye kwamba wazina wazina dalili ziko wazi kuna wale ambao kwamba hawanaona zile dalili haziko wazi lakini wanavioni amethibitisha dalili kama hasa katika dalili katika Qur'an haya ambayo kwa Mwenyezi anasema wa ja'ala abna'akum Allah Subhanahu wa ta'ala amepinga kuwa wale ambao kwa kwamba mtaka singizie na watoto wenu na sio watoto wenu Allah amepinga sio watoto wenu na pia katika kauli ingine ya Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ud'uuhum liaba'ihim wa yitainu kum majina baba zao wa aqsatu indallah hiyo jetakuwa ni bora zaidi fa ilimtaalama abao fa ikhwanukum fiddin kama mtapata jambo zao sasa jetakuwa ndugu zenu katika dini kwa hivyo anasema hizo aya ikikuwa zimetaramuka zimetaramuka katika hasa lakini alo ibra tul lil umum bi la bi khusus ibra hapo ni katika katika umum hakuna iko iko mutlaka, kuwa inazunguzia masuala maalum kwa hivyo inajumlisha hata watoto wa nini watoto wa, wa zina nikikwa hiyo hiyo aya ilitemka hasa katika masuala fulani lakini inazumzia kwa jumla kwa hivyo nikasema ina, hii inadhibitisha kwa nini kutokunaasibisha kutoku mtoto wa nini mtoto wa zina kwa baba yake kwa hivyo ikikwa mtu amezini akazini mtoto akapatikana mtoto wa zina hiyo mtoto akapatikana katika njia ambayo kwamba amba, amba, sio ya sheria na supaka katika njia ya sheria haiwezi kunasibisha kwake kisheria kwa anakuwa anakuwa sio mtoto kisheria lakini ikafika kuwa ni haramu kwake kufanya nini haramu kwake kumuoa kwa sababu kuwa, sababu ya huyo binti kupatikana na kuumba kujauli mungu ni maji ya, maji yake ndio imekuwa sababu yeye ikakuwa ni haramu kwake kama vile ndio shaka amesema kule akapiga mfano kuwa, ni kama vile huyu mwanamke anaoza kumuoa lakini kiko sababu ya kuwa wewe katika utoto wako umeenda kanyonya yake ilikuwa sababu ya wewe nini ku Uh, uko haramu. Kwa hivyo nafikiri katika masala na muomba ya shehe kitakuwa iko wazi itakuwa ile itatua ile shubuhatu wallahu aalam.